Панічний ляк перед зближенням з павучихою періодично змушував його мімікрувати під сухий листок і не відповідати на її мейли, повідомлення та дзвінки. Наслідуючи деяких скорпіонів, іноді він запрошував її на танці. Чим далі тривали їхні стосунки, тим менше різниці між людьми і комахами він бачив.